Uh, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, a comunidade que nos acompanha pela internet e pela Rádio t a c a Inicialmente, eu quero aqui já deixar é, um pedido à Prefeitura Municipal com relação a algumas ruas aí da cidade que o pessoal vem、uh, apresentando que a Prefeitura tome providência. A Rua p a l m e i r a das Missões, do b a i r r o Empresa, em frente ao número 1229, foi feito lá o calçamento. Foi refeito o calçamento, quando eu apresentei um pedido de informação e uma indicação, e está acontecendo lá a erosão no calçamento novo que foi feito. Isso quer dizer que a canalização embaixo não foi feita adequada, e com essas últimas chuvas que deram,、uh, os moradores já estão sofrendo né, com um mau serviço prestado pela empresa a qual、uh, fez lá o serviço e precisa ser reparado. Também na rua 24 de junho, número 2365, naquela quadra,、uh, foi informado aos moradores que não seria colocado canos、uh, no calçamento que a rua está por receber. Então, eu já vou apresentar nessa semana um pedido de informação, pedindo que a prefeitura verifique essa situação, porque é inadmissível né, botar um calçamento e não ter a canalização num pequeno trecho que é de tanta necessidade das pessoas, a questão do esgoto local e fluvial. Também na rua Oscar Bauer, eu fiz uma indicação e pedi providência para manutenção naquela rua, naquela esquina, e ainda não foi feito, e isso passa há meses. Também eu quero apresentar、uh, um pedido de atenção à Prefeitura Municipal, à Secretaria de Saúde, com relação à questão dos testes de Covid e os atendimentos às pessoas que estão com sintomas. Eu recebi a reclamação de uma mãe, que tem um bebê novo, está amamentando, o médico orientou ela para ir para casa. Uh, e ela continuou passando mal, voltou para ser atendida. Um outro médico orientou de outra forma que ela não poderia amamentar a criança. Então, um disse que é para amamentar, outro disse que não é. Eu preciso né, que a Prefeitura e o Espírito de Saúde t o m e providência com relação a isso. Com relação à questão da eleição,、uh, eu quero agradecer a todos os meus colegas candidatos a vereadores pelo PSDB pelos votos a qual fizeram e com os votos deles somados aos meus 573 votos, eu fui reconduzido ao terceiro mandato de v e r e a d o r na nossa cidade a partir do ano que vem. Uh, também uh, quero deixar aqui、uh, o meu reconhecimento à vereadora Carmen por sua eleição,、uh, ao doutor Elinho, meu colega preto, né, pela disputa e o segundo lugar, especialmente o meu colega vereador e maior líder do PSDB de Itaquara, o Luiz Felipe Luz Lene, juntamente com a professora Eva Filherene, que foi sua vice, e toda a conjuntura que nos levou a disputar esse pleito.、Uh, quero destacar também. A questão do、uh, vereador Nelson Martins, meu colega vereador, tive já dois mandatos ao lado dele, sempre deixei isso registrado: que muitas coisas que faço, algumas não, né, algumas ele não aprova, porque a nossa jovialidade faz com que nós t e m o s uma energia, às vezes, um pouco exagerada. Mas deixo aqui meu reconhecimento por sua vitória como vice-prefeito do município a partir de 2021 e tenho a certeza que ele terá o pulso necessário. Para que as transformações venham à nossa cidade, juntamente com a sua prefeita eleita, a vereadora Serlei, as minhas considerações e desejo lá que possa executar não só tudo aquilo que se comprometeu na eleição, mas possa fazer um algo a mais, que é o que a gente está precisando. Uh, também uh, destaco aqui, sim, que quero uma taquara forte, é um momento de reconciliação, é um momento que nós temos que afinar o violão cagaita, né? Aquela questão do bem comum, da seriedade, mas política também não se faz só com aqueles eleitos, se faz com aqueles que não têm mandato, aqueles que não foram eleitos. A política, a boa política, né, ela se constrói com várias mãos. E nós estamos aprendendo que é desta forma. Porque a gente vai ter alguns desafios no próximo ano um desafio do RPPS, do plano de carreira dos servidores, do inchaço da máquina pública com relação aos cargos de confiança. Investimentos no hospital, infraestrutura como calçamento e asfalto, creches, postos de saúde, emprego e segurança. As demandas são tantas. E eu vou deixar aqui uma frase para encerrar, de Fernando Teixeira de Andrade. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo de travessia, e não só de usar, ousarmos ou fazê-lo, teremos ficado. Sempre à margem de nós mesmos. Então temos que ter coragem, posição, transparência e verdade. E isso eu pratiquei na eleição,、uh, não deixei de falar nada do que eu queria falar e as coisas lá ficaram. E a partir de agora, nós temos que recomeçar tudo de novo e construir uma cidade de verdade forte. Muito obrigado e um forte abraço a todos.